Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa kepada Rasulullah, waalaikumusalam. Alhamdulillah, salawat ayat salam kepada Rasulullah, dan dipawakan kepada Rasulullah, waalaikumusalam. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah, waalaikumusalam. Alhamdulillah, salawat dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat 56 dalam surah Az-Zariyat yang menjelaskan bahwasannya hikmah tujuan penciptaan jin dan manusia ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mentauhidkan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam cara ibadah sekarang kita bahas ayat yang kedua yang tersebut dalam surat An-Nahl, ayat yang ke-36. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Walakada ba'asna fi kulli ummatin rasula. Ani'budullaha Wajdanibutahud Allah menyatakan Walakadba'asna Dan sungguh kami telah mengutus Fi kulli ummatin Pada setiap umat Rasulan Seorang rasul Seorang utusan Ani'budullaha mereka semua menyerukan. Al-Ni'budullah. Hendaklah. Kalian beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Wajidani putawud. Dan jauhilah. Tinggal, tinggalkanlah tohud-tahud itu. Nah. Ayat ini disebutkan dalam kitab utawahid. Alim Alifnya penulisnya rahimahullah untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya dakwah dakwah seluruh para nabi dan para rasul dari mulai awalnya sampai akhirnya itu satu. dakwah yang satu menyerukan satu perkara yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi tagut-tagut yang ada Ini menunjukkan bahwasanya ada Allah mereka dimulai dengan tauhid dengan ibadah dan pertujuan akhir pertujuan akhir supaya umat manusia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi khauf-khauf yang ada seruan ini atau dakwah mereka ini. Ialah. Seruan kepada. Tauhid. La ilaha illallah. Diambil dari ayat ini. Dari kalimat. An-ni'budullaha. Wajitani budtahud. Dan dari kalian beribadah kepada Allah semata. Dan jauhilah da'ud-da'ud itu. Di mana pada kalimat tadi ada penetapan. Pada kalimat An-Ni'budullah. Penetapan ibadah. Persembahan ibadah. Menetapkan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan di sini juga ada peniadaan. Dari kalimat. Dan jawilah ta'ud-ta'ud itu. Ia ini meniadakan. Menjawi. Tahu-tahu dan segala bentuk peribadatan Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini kandungan Kalimat syahadat La ilaha illallah Sebab kalimat La ilaha illallah Juga mengandung peniadaan dan penetapan Peniadaan dari kalimat La Ilaha tidak ada sesembahan meniadakan segala bentuk sesembahan segala bentuk peribadatan selain Allah Subhanahu Wa Taala juga ada penentapan dari kalimat Illallah Kecuali Allah Itu namanya penetapan Ya'ni menetapkan ibadah Sesembahan Untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata Nah Dan ini Ya'ni dakwah para nabi dan para rasul Kepada kalimat tauhid ini La ilaha illallah menyerukan ibadah memberantas kesyirikan tahut -tahut. Ini disebutkan Dalam banyak ayat Al-Quran Tentang para Anbiya wal mursalin Para nabi dan para rasul Seperti dalam surat Nuh Dalam surat Nuh Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan tentang Bagaimana dakwah Mereka adalah wahyunya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam kepada mereka di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Nabiullah Nuh berkata kepada kaumnya ani'utullah wa taquhu wa Nabiullah Nuh berkata kepada kaumnya Mendakwai mereka dengan kalimat ini. Ani'afudullah. Yang nanya kalian, wahai kaumku, Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wattakuh. Dan pertakwalah kamu semua kepada Allah. Wati'un. Dan ta'atilah aku. Kata Nuh. Mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabiullah Nuh. A.S.A.W. Betul betul memulai dakwahnya dengan berkeras tauhid, memulai dakwahnya dengan berkeras ibadah. Dalam keadaan beliau ini, Nabiullah Nuh ini, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahasannya Nabiullah Nuh tinggal di tengah-tengah kaumnya, فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا Nabi Allah ini tinggal di tengah-tengah kaumnya selama seribu tahun. Kurang lima puluh tahun. Sekitar sembilan ratus lima puluh tahun lamanya. Nabi Allah Nuh alaih salatu wassalam di tengah-tengah kaumnya. Menyerukan tentang masalah ibadah. Mendakwai mereka, mengajak mereka untuk bertauhid. Mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau Nuh alaih salatu wassalam. Secara khusus dikarenakan ketika itu. Umat manusia sudah mulai rusak akidahnya. Sudah mulai rusak tauhidnya. Terjadinya penyembahan-penyembahan patung. Penyembahan-penyembahan berhala ketika itu. Sehingga secara khusus Nabi Allah Nuh kepada mereka untuk meluruskan akidah yang, yang sahih. Memenur, mem, mem, mem, membetulkan akidah mereka yang menyimpang tadi. Demikian pula para Nabi-Nabi yang lainnya. Para Rasul-Rasul yang lainnya. Juga demikian. Menyerukan kepada kaumnya, kepada masyarakatnya. Tentang perkara Tauhid. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengisahkan. Tentang ucapan. Para Nabi dan para Rasul kepada masing-masing kaumnya. Para Nabi tadi menyatakan kepada kaumnya masing-masing: Aniak budullah, mana kum min ilahin ghairuh Hendaklah kalian semuanya, way kaumku, beribadah kepada Allah subhanahu wa taala semata. Mana kum min ilahin ghairuh Kalian tidak punya sembahannya hak. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semua demikian. Menyampaikan kalimat ini tadi kepada kaumnya masing-masing. Pada zamannya masing-masing. Menyerukan kepada kaumnya. Supaya mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menegaskan kepada kaumnya. bahwasanya semuanya hak untuk mereka ialah Allah subhanahu wa ta ta'ala. Dan memberantas membasmi kesyirikan-kesyirikan yang ada. Naam. Dan secara khusus pula Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam Imamul Hunafa pimpinan wahidin pimpinan orang-orang bertauhid. Oleh kisahkan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam bagaimana Nabiullah Ibrahim dengan kencarnya. Mendakwakan tauhid kepada bapaknya. Mendakwakan tauhid kepada masyarakatnya. Wakil. Itu diabadikan oleh Allah Taala Dalam banyak ayatnya. Di antaranya Allah menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim. Allah mengatakan. Ith qala li'abihi ya abadi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni 'anka shay'a ah. wahai ayahku kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar tidak boleh bisa melihat dan tidak bisa mencukupi apapun dari kamu untukmu waqalah sampai Allah Subhanahu wa taala menceritakan upaya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menyadarkan kaumnya dari peribadatan kepada patung-patung kisah ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka ketika itu kaumnya pergi dan atau merayakan Bersenang-senang di luar kota sana. Nabi Nabi Ibu Rahim, saya ikut. Beliau mengatakan ini, safim, saya sakit. Kemudian beliau, alaih salatu wassalam, datang ke tempat ibadah mereka. Didapati di sana patung-patung yang sangat banyak. Berhala-berhala yang sangat banyak. Ada yang kecil Banyak yang kecil Ada yang paling besar di kalangan mereka Di kalangan berhala itu. Maka beliau pun menghancurkan berhala tadi Hancur berserakan Hancur berkeping-keping Dan dengan sengaja beliau Membiarkan yang paling besar Dari berhala tadi Tidak dihancurkan Maka ketika kaumnya dengan penguasanya ketika itu pulang dari bersenang-senangnya datang ke tempat ibadah mereka, mereka terbelalak. Kaget melihat sesembahan-sesembahan mereka hancur berkeping-keping maka mereka mencari tahu siapa gerangan yang berbuat seperti ini yang berbuat golam seperti ini siapa akhirnya dia mengatakan ada seorang fata yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim ada seorang pemuda di sini mereka menyebutnya disebut dengan nama ibrahim ada ibrahim mungkin dia itu orangnya Maka akhirnya Nabi Allah Ibrahim A.S. dipanggil di depan Masa. Di depan halaya rame. Kemudian ditanya langsung sama penguasanya. Apakah engkau Wahi Ibrahim yang, yang berbuat demikian? Menghancurkan berada-berada kami? Maka Nabi Allah Ibrahim menyatakan "Al-Fa'alahu kabiruhum hala. Lalu yang berbuat itu bukan yang berpada demikian itu yang gedenya ini. Berhala yang paling besar ini yang berpada menghancurkan semua yang ada ini. Nabi Lippur mengatakan, tanya sama dia itu. Tanya sama berhala besar itu. Kalau mereka itu bisa berbicara. Maka dengan jawaban yang seperti itu. Akhirnya masyarakatnya halal ketika itu langsung... Sedikit kaget dan terbelalak, terbuka otaknya, terbuka fikirannya, mereka baru sadar dan dengan tanpa ragu mereka benar mengatakan, wakatul alim ta, dan kamu telah tahu ayat wahyu Ibrahim, Maha Allah yang tiqun, mereka-mereka tidak boleh berbicara. Dengan pertanyaan tadi dari Nabi Ibrahim Mereka langsung bersontak Dan langsung mengerti Mereka berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa Dan mengatakan Dan kau tahu, tahu sendiri, wahai Ibrahim Mereka tidak bisa berbuat apa-apa Tidak bisa berbicara Maka Nabi Ibrahim Alayhi salatu wassalam Dengan tegas Mengingatkan mereka Ataupun apa tanhutun, Allahuخلقكما ما تعملون. Apakah kalian wahai kaumku beribadah kepada sesuatu yang kau pahat sendiri, sesuatu yang kau bikin sendiri, patung-patung pati. Kamu yang bikin sendiri, kamu kamu ibadahi. Padahal Allah Subhanahuwataala yang menciptakan kalian dan yang menciptakan amal-amal kalian. Ila akhir kisah sampai akhir kisah, yang dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabiul Imran Alaihissalatu Wassalam, ia menggambarkan kepada kita bahwasanya Nabiul Imran Alaihissalatu Wassalam betul-betul mendakwahkan Tauhid, mendakwahkan ibadah kepada kaumnya. Nah dan demikian pula Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup para Rasul dan para Nabi. Sebagai Nabi yang terakhir. Beliau. Segenap waktunya. Dihabiskan. Dicurahkan. Untuk mendakwakan Tauhid. Mendakwakan ibadah. Menjelaskan kepada. kaum musyrikin Quraish ketika itu. Bahawasannya ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan beliau mengecam tindakan mereka beribadah kepada patung-patung berhala-berhala. -patung Uzza, manat, hubal, lata. Dan yang semisalnya. itu masyhur dan ma'ruf di kalangan kaum muslimin yang membaca. Sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa dakwahnya beliau betul-betul menyampaikan dengan tegas tentang masalah ini. Dan bahkan dari awal dakwah beliau sampai akhir dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam beliau memulai dan mengakhiri dakwahnya ta dengan tauhid dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sehingga itu semuanya Merupakan penjabaran uraian Dari ayat ini tadi Yang menjelaskan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus pada setiap umat Seorang Rasul Dan mereka semuanya Menyerukan satu dakwah Satu ajakan Satu seruan Inilah permulaan dakwah mereka Dan inilah tujuan akhir dakwah mereka yaitu mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi taufu-tauhu yang ada. Nah, maka demikian pula seharusnya dakwah-dakwah Islamiah yang dikembangkan di setiap zaman, di setiap masa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harus betul-betul perhatian Dengan yang namanya Tauhid Mendidik Mentarbiah Kaum muslimin Dengan Tauhid yang benar Dengan ibadah yang sahihah yang, yang sahih Dengan akhidah yang murni Dan memberantas Kesirikan-kesirikan Kekufuran-kekufuran Yang ada pada mereka dan inilah da'wahnya salafun al-saleh. Rahimahumullah ta'ala. Dari kalangan para sohabah. Para tabi'in. Dan para imam, para ulama setelah mereka. Generasi demi generasi. Sampai zaman sekarang ini. Dan insyaAllah sampai ia menukiamah nanti. dakwah mereka ialah kepanjangan tangan. Dari dakwahnya para nabi dan para rasul, menyerukan masalah tauhid, menyerukan perkara ibadah, menyerukan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, memberantas kesyirikan, memberantas kekufuran, memberantas segala macam bentuk kebidahan, sehingga dakwah mereka faroukah, dakwah mereka yang paling kokoh, dakwah mereka yang benar. Da'wah mereka yang di atas sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnah seluruh para bintang-bintang Rasul sebelum beliau. Sehingga semua dakwah, semua seruan yang tidak didasari, tidak dilandasi oleh prinsip mulia seperti ini, maka sangat dikuatirkan sekali akan jauh menyimpang. Tadi dibina dari dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama. Dan bahkan kita bisa menilai penyimpangan suatu dakwah, penyimpangan suatu jamaah, penyimpangan suatu kelompok dari sisi ini. Kalau mereka Dasar pijakannya Ila Tauhid, permulaan dakwahnya Ila Tauhid, tujuan akhir dakwahnya Ila Tauhid, maka itu dakwah yang tepat, dakwah yang benar. Tapi kalau kita melihat sebuah seruan, sebuah ajakan, sebuah dakwah, sebuah kelompok, sebuah jamaah yang mengeluh-elukan perkara lain selain ini. Yang memulai dakwahnya dengan politik, atau yang memulai dakwahnya, atau tujuan akhir dakwahnya untuk mendirikan negara Islam, atau yang sebaliknya, ini pertanda dan bukti yang menunjukkan bahasannya dakwah satu ini, jamaah yang satu ini, jauh menyimpang dari pimpinannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nعم nah. kemudian sebagai faedah Bahwasannya kalimat ummah kalimat ummatun seperti yang disebutkan tadi walaqad wa'atna fi ummatin kalimat ummah dalam Al-Quranul Al Karim ini memiliki beberapa makna kalimat ummat dalam Al-Quranul Al Karim memiliki beberapa makna yang pertama ialah sekelompok um uh, sekelompok orang umat dihadikan sejumlah sekelompok orang seperti yang tersebut dalam ayat ini yang sedang kita bahas sekarang ini walauka ada baktina fi kuli ummah dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat yakni setiap kelompok orang sejumlah orang seorang rasul. Sehingga makna yang pertama umat diartikan sejumlah orang, sekelompok orang. Makna yang kedua umat diartikan sebagai imam, pemimpin. Umat diartikan sebagai pemimpin, imam. Seperti yang tersebut dalam surat an-Nahl ayat 120. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang Nabi Allah Ibrahim Inna Ibrahima Kana ummatan Qanitan lillah Alayah Sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim Beliau dulu ia ya seorang ummah, Seorang umat Ia yani seorang imam seorang pemimpin, seorang panutan, seorang yang mengajari kebaikan kepada masyarakatnya, itu maknanya. sehingga kalimat ummat di sini dimaknakan dengan pemimpin, imam, panutan dan yang semisalnya. mana yang ketiga? ummat diartikan dengan agama, milah. Millah agama Seperti yang tersebut dalam Al-Quran Dalam surat Zuhruf Az-Zuhruf Ayat yang ke-23 Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Argumentasinya kaum musyrikin Ketika membantah dakwahnya para rasul dan para nabi argumentasi taklid membebek kepada moyang-moyang mereka Allah menyatakan tentang mereka ini inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqattatun sesungguhnya kami kata mereka kaum musyrikin sesungguhnya kami mendapati moyang-moyang kami bapa-bapa kami di atas umat, maksudnya di atas agama, di atas sebuah kepercayaan, di atas aliran tertentu. Wa inna ala asarihimukdatun dan khabirnya ikut saja, bebek saja dengan peninggalan peninggalan mereka. Singkatnya umat di sini diartikan dengan agama. Mereka mendapati bapak mereka di atas sebuah agama, sebuah aliran sebuah kepercayaan, sebuah pemahaman, dan mereka pun hanya ikut-ikut saja, membebek kepada mbah-mbah mereka tadi. Makna yang keempat, umat diartikan dengan zaman, waktu. Seperti yang tersebut dalam surat Yusuf, ayat yang keempat puluh lima, ketika Allah menceritakan, dua orang yang, dimasukkan penjara bersama dengan Nabi Yusuf. ketika itu, Alaih Salam. Ketika itu ada dua orang tadi, teman Yusuf tadi, mimpi. Yang satu bermimpi memeras homer, membikin minuman homer. Yang satu lagi mimpi melihat ada burung yang makan roti di atas kepalanya. Maka ditaulkan. Ta'bir oleh Nabi Allah Yusuf Yang pertama Ta'wilnya Ialah dia memberi minum Kepada rajanya Artinya dia akan selamat Dari hukumannya Sementara yang kedua akan dibunuh dan salib Dibunuh Disalib, kemudian kepalanya dia Dimakan sama burung Artinya yang kedua ini enggak selamat Bakal dihukum mati oleh penguasanya Maka Nabi Allah Yusuf Mengingatkan kepada orang yang beliau anggap bakal selamat Supaya mengingatkan Menyebut nama Nabi Allah Yusuf di tengah-tengah raja Supaya juga disinggung Dikeluarkan Nabi Allah Yusuf ini Sampai dikisahkan panjang Tentang kisahnya Apa namanya raja tersebut Sampai raja dari mimpi Melihat mimpi yang aneh Baru setelah itu Temannya Yusuf yang selamat tadi itu ingat. Maka Allah menegaskan dalam Al-Quran tentang warfadu ini. Setelah ayat yang panjang. Allah mengatakan. Dan dia pun teringat. Orang tadi itu teringat. Akan Yusuf temannya dia di penjara. Ingat ummah setelah umat Maksudnya setelah waktu yang lama Tak ada zaman Tak ada fatrah Setelah waktu yang lama Sekian lama Baru dia ingat Nabi Allah Yusuf AS Maka akhirnya Dia pun mengatakan kepada para raja Ini Makna umat Makna-makna umat Yang tersebut dalam Al-Quranul Al Karim. Yang satu mengandung makna sejumlah orang Yang kedua mengandung makna imam, pemimpin, panutan, Yang ketiga mengandung makna agama, paham, aliran Yang keempat mengandung makna waktu, zaman Masya Allah Faedah yang berikutnya Menjelaskan tentang hikmah diutusnya para rasul Apa hikmah di balik itu? Hikmah yang pertama ialah untuk mendakwahkan Tauhid. Mereka diutus untuk mendakwahkan Tauhid. Ibadah kepada Allah semata. Memperhatikan kesyirikan. Hikmah yang kedua ialah dalam rangka untuk iqamatul hujjah. Dalam rangka untuk menegakkan jah Allah atas makhluknya sehingga nanti makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak punya lagi alasan tidak bisa mengelak ketika diputuskan perkara mereka nanti di amah dengan diutusnya para rasul tadi Allah Subhanahu wa taala menekaskan tentang hal ini disebutkan dalam surat An-Nisa 165 Allah mengatakan Rasulullah mubasyirina wa mudhirin Dialla li yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rusul An-Nisa 165. 165 Allah mengatakan dan para rasul Yang memberikan berita gembira dan memberikan peringatan Supaya tidak ada lagi alasan bagi orang-orang atas Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul tadi yakni supaya masyarakat yang ada, umat manusia yang ada ini enggak lagi punya alasan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika diputuskan perkaranya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul tadi itu. Sehingga fungsi diutusnya para rasul ialah liqaamatul hujjah dalam rangka untuk menegakkan hujah atas umat manusia ini. Hikmah yang ketiga ialah. Dalam rangka untuk menebar rahmat. Menyebarkan rahmat. Untuk alam semesta ini. Hikmah diutusnya para Rasul. Untuk menyebarkan, menebarkan rahmat. Untuk alam semesta ini. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah tidak akan Tidaklah mengutus engkau wahai Nabi SAW Melainkan sebagai rahmat Untuk alam semesta ini Masya Allah nah, Ini adalah hikmah diutusnya para Nabi dan para Rasul Hikmah yang azimah Hikmah yang sangat besar sekali Yang menunjukkan justru hajat kita, kebutuhan kita kepada para Rasul Itu lebih urgen Lebih penting Daripada kebutuhan kita kepada dunia. Atau bahkan kepada yang lain-lainnya. Enam. Kemudian fayda yang terakhir. Ayat ini. Memberitakan kepada kita. Untuk menjauhi yang namanya Tauhud. Apa Tauhud itu. Perlu juga difahami. Tauhud itu. Disebutkan artinya al-Alimah al Ibnul Qayyim al-Jozier Rahmahullah beliau mengatakan yang namanya Tauhid ialah segala sesuatu yang membuat umat manusia ini segala sesuatu yang membuat umat manusia ini Melampaui batas Sekarang sesuatu yang membuat umat manusia ini Melampaui batas Melampaui batasannya Sesuatu itu Dalam bentuk Matbu Orang yang diikuti Atau ma'bud Sesuatu yang disembah Atau muta Sesuatu seorang yang ditakati itu yang namanya takut. Singa takut itu ialah semua yang diikuti, atau yang disembah, atau yang ditahati, yang membuat umat manusia itu melampaui batasan batasannya. Namp. Dan ini tentunya kalau orang tadi yang diikuti, yang taati, yang diibadai, itu rila dengan perbuatan tadi. Meriwainya. Yang diikuti, seperti para ulama usuh, ulama-ulama yang jelek, yang jahat. Tukang sihir, dukun-dukun, tukang santet. Dan yang semisalnya, yang diikuti. Mereka semua yang tauhut, tauhut. Yang diibadai, ma'bud, yang diibadai Seperti berhala Patung-patung, arca-arca Kuburan-kuburan Tanya semuanya-semuanya Yang ditaati contohnya yang ditaati Ia seperti para penguasa Para penguasa yang keluar dari ketaatan kepada Allah Mereka semua ila tohud, tohud kalau memang mereka meribayi tindakan tadi Maka kita diperintahkan Untuk menjauhi semua jenis Tauhud Baik Tauhud dalam bentuk masbu' Yang diikuti Tukang sihir, dukun, tukang ramal Tukang santet, ulama-ulama jahat Atau dalam bentuk Ma'bud yang diibadahi Batung-batung, berhala berharah arca Kuburan, pohon keramat Bentuk ramad, dan misalnya, atau dalam bentuk mutah yang ditaati yaitu para pemerintah, pemerintah para penguasa, penguasa yang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala, yang memerintahkan masyarakatnya untuk hormat kepada Allah Subhanahu Wataala, maka kita diperintahkan untuk menjauhi taubat taati. Nah, ini perkara-perkara yang perlu disampaikan. Pada pembahasan ayat yang mulia ini An-Nahl 36 Walakat batinah fi kulli ummatin rasula Aniyyah putullah wa sh Sekali lagi ayat ini menggambarkan kepada kita tentang dakwah para nabi dan para rasul yang betul-betul mengetepankan yang namanya tauhid, memperantas yang namanya kisirikan dan inilah langkah awal dakwah mereka dan ini pula tujuan dakwah mereka. Allahu a'lam bishowab cukup sekian saja dan insyaallah utama pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan kembali dengan ayat yang berikutnya pula. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan, persilakan anda waktu sedikit. Bila seorang istri diberi hadiah oleh suami seperti baju misalnya, maka apakah si istri harus izin suami? Bila ingin menghadiahkan baju tersebut Pada orang lain Kalau Akatnya dalam bentuk hadiah Ngasih hadiah Betul-betul ngasih hadiah kepada sang istri Maka Barang tersebut ialah milik Sang istri Milik sang istri Maka sang istri Itu punya hak untuk Mengolahnya dan mengaturnya Mengurusnya Sang suami tidak diperbolehkan untuk menarik ulang hadiahnya. Itu larangan keras dari Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis Ibn Abbas dan yang lainnya. Dengan syarat yang sahih. Dan juga disebutkan dalam hadisnya Umar bin Khattab. Dalam Sahih Bukhari. Dan yang lainnya. Tawasanya seseorang yang menarik lagi hadiahnya. Itu diibaratkan seperti anjing yang muntah, kemudian dia menjelati muntahnya sendiri. Dikecualikan, dalam riwayat yang lainnya, pemberian orang tua kepada anaknya. Orang tua memberikan hadiah kepada anaknya, itu boleh setarik lagi. Nah, sehingga yang perlu difahami di sini, kalau seorang suami memberikan hadiah, hadiah, ini hadiah untuk istrinya. Maka itu haknya sang, sang sang istri, miliknya sang istri, maka nah, sang, sang istri itu bisa apa namanya mengolahnya, mengurusnya, mengaturnya sekendah hati dia, sekehendah hati dia. Nah, kecuali kalau sang suami menginginkan hadiah tersebut jangan dikasihkan sama orang lain. Ya, kenang-kenangan misalkan pesan istri tersulje sendiri yang make atau semisalnya maka itu tentunya sang istri harus menjaga keinginan sang suami, menjaga perasaan sang suami. Maka nah, kalau demikian kondisinya, maka nah, sang istri harus izin kepada sang suami kalau memang memberikan, ina memberikan baju tadi misalkan kepada orang lain. Untuk hal apakah Seorang istri Harus izin pada sang suami Tapi Di antara perkara-perkara Yang harus izin sama sang suami Ialah misalkan sang istri Hendak persodakoh, berinfak Dari hartanya sang suami Dan Seorang istri Hendak sodakoh, infak Dari hartanya sang suami Maka harus izin dengan sang suami harus izin kecuali kalau sang istri tahu suaminya itu riba atau malah mendukung ketika sang istri itu bersodaqoh atau berinfak misalkan maka dalam kondisi yang seperti ini kalau sang istri tahu kondisi seperti itu suaminya senang kalau istrinya sodaqoh maka sang istri tidak mengapa dan apabila izin untuk bersedekah atau berinfak menginfakkan harta sang suami itu pun dengan syarat bil ma'ruf menginfakkan atau mensedekahkan harta sang suami yang ti, dengan cara yang baik dan tidak sampai membahayakan sang suaminya maka sang suami dapat pahala kemudian yang menyimpan barang padi kalau memang di gudang dapat pahala kemudian sang istri dapat pahala dari amalan infak dan sedekah tadi itu. Hadahua sehingga untuk perkara izin perizinan ini perkara-perkara yang berkaitan dengan sang suami. Adapun kalau itu miliknya sang istri sendiri maka tidak enggak ada kewajiban untuk izin barang sang suami. Namun dianjurkan untuk musyawarah dengan sang suami supaya betul-betul tepat peletakan perkara-perkara tadi ini seperti yang dilakukan di antaranya oleh Nabi SAW. Isteri Nabi SAW beliau memiliki seorang budak maka budak itu dibebaskan oleh Nabi SAW. Dan dalam riwayat itu, riwayat Muslim itu tidak disebutkan Nabi SAW izin daripada Rasulullah SAW. Namun Rasulullah mengatakannya kalau seandainya budak tadi itu kamu kasihkan kepada kerabat kamu, kepada familimu, itu tentunya lebih baik lagi. Menunjukkan bahwasanya ada perlunya, ada perlunya apa namanya, memberitahu sang suami, mesyawarah dengan dia, kira-kira tepatnya untuk siapa, sehingga betul-betul Barang tadi itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang bisa menggunakannya dengan baik. Nah, Allahumma ala muqsoab. Cukup ya, terang lucu. Insya Allah kita uskan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanallah, bihamdik, aš-šuālallā ilāhi lā anta, asta fīrūqta wātubu ilai.